välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 28 mars Och vi spelar in avsnitt 70 Den med mörka solar och jäddar i riddare Effortcast är podcasten Där vi i Team Effort pratar om allt Som intresserar oss Och Team Effort är ju såklart en rådspelsgrupp eh, Om du visste det så vet du det nu <laughs> med, med denna skär -torsdag har jag Anna Hallo. Ta tack, vad händer? Um... Det, det händer inte så mycket det, Jag bestämde att det en typ Var vår idag så jag tog fram Ett par Converse mm. Intressant, det, jag tror att om man går tillbaka Till sådär 52 avsnitt I effortgas skulle man nog kunna hitta samma Uttalande Jag tror det um, Jag tror även uh, I något avsnitt så kan man hitta en lista Över alla nackdelar med Converse men, uh. Det här stämmer uh, Vårdkänslor och Converse-koder Det sånt. att um, mm. Converse kanske det var <laughs> vet du vad skärtorsta är för någonting? Um, för mig är det skär, jag, eh, jag såg en påskkärring idag Hon var mm. cirka 23 år Och var på ett café Men eh, jag tror inte att hon tiggde godis Jag vet inte exakt var det kommer ifrån Hexor åker till blåkulla Jag vet inte <laughs> <laughs> uh, Det är faktiskt en kristen högtid mm. Det är bara att det är samma dag som Häxorna åker till Blåkulla i, våran, i våra delar av världen uh. Skär är ett fornsvänligt ord för Ren, vacker, blank, klar uh. Och är, det syftar till när Jesus Rengjorde fötterna på sina lärjungar Under den sista middagen där Jaha, ja Så det är helt enkelt dagen innan, innan, innan Långfredagen Mm då ju Jesus långfredagen hade tråkig etymologi det var typ att det var en lång dag för Jesus. <laughs> alltså det var mycket som hände liksom det var en hård dag och därför är det långfredagen. ja för vad jag förstår som när min mamma var liten så fick man inte lyssna på radio eller göra någonting Nej. allt allt var stängt allt var tyst för att man skulle känna att man också hade en lång dag för att Jesus hade haft en lång dag för dig så Ja, du menar, du menar precis långfredagen ja. Fram till 1969 var det ett förbud Mot offentliga nöjesetablissemang Att hålla öppet ja. Så affärer, restauranger och danslokaler Står det på Wikipedia är intrant, Var därför stängda liksom, mm. på en fredag Vilket måste ha varit otroligt jobbigt Däremot ja. tänker jag att det var väldigt, väldigt kul för då Svartklubbar, jag tänker mig att Sandra skulle ha varit ute på någon gothklubb En gothklubb på ja. 50-60-talet Ja, exakt Det enda så att skära betyder alltså rena för i världen. Vilket på något sätt låter logiskt. Eh, om man tänker när man, när man skär en köttbiten eller någonting, man tar ju bort någonting. Ja. Kanske tar bort det dåliga. Skärskälden. Ja. ja, precis. Det, det är typ där och i skärt som det är bevarat med den, med den meningen. Ja. Eh, ja, den, den renande elden helt enkelt. Good Friday och eh, typ Maudy Thursday på engelska. Modi, maodi, jag vet inte vad det betyder Jag tror att det betyder helig bara mm, mm, mm. Intressant, uh, inte jätteintressant dock Jag <laughs> alla skönt att man är ledig Och skönt att systemet ändå hade öppet Ja, <laughs> oh, det var tur Vanliga öppettider också, det var liksom inget här. Mm. Inget flum som det brukar vara <laughs> Nej. Uh, dagens avsnitt Kommer att handla om Team Fertz senaste rollplatsäventyr Mm -hmm. I det radspelet så åkte vi Typ från Forgotten Realms till Dark Sun Och jag vet att det finns Några purister där som kommer att säga att det inte fungerar Rent eh, tekniskt att åka till Dark Sun Okej okay. eh, Vi kan ju prata mer om det sen mm -hmm. eh, Men bara så du vet det, Rent tekniskt är det svårt att komma till Dark Sun <laughs> okay. eh, Men jag tänker att vi först Vi har haft en väldigt så här Star Wars Relaterad månad och en halv Här i Effortcast Mm jag har pratat mycket om Star Wars The Old Republic som är ett online-rollspel som utspelar sig i Star Wars Old Republic-era Som är så här 3000 år innan filmerna som vi, som vi alla sett ja. Och det är en tid där det finns mycket Jedi, mycket Sith, mycket krig och mycket elände Men också plats för hjältar och så, så det är en ganska bra tid att spela i och de första spelen som jag i alla fall vet om i, i den spelserien, eller i den eran, var ju Knights of the Old Republic som var ett online, nej inte online, rollspel. Ett RPG som använde D20 regler och så. Eh, gjort av Bioware eh, som har gjort en massa <laughs> rollspel liksom. Och jag vill minnas att jag har försökt få folk att spela det här. Ja, du är en av dem. Ja, du har ju du har sagt att det är bra. Mm -hmm. Och det har väl varit ditt sätt att försöka få mig att spela <laughs> Exakt, och nu har ju du spelat kanske 35 sekunder Eller någonting Ja, ungefär, ungefär så lång tid har jag spelat Så jag tänker, idag. Så jag tänker Det allra första intrycket Go Jeff. Allra första intrycket Det kändes uh, Old school Att göra karaktär uh, Vilket jag vet inte, det kändes som att öppna Baldur's Gate 2 Och eh, togna lyssnare vet hur läskigt det var för mig um... Ja, hur var det? Vad börjar du med att göra? Man väljer klass först va? Ja, man väljer en klass Jag mm. valde att vara en female scout Och scout är blandningen i När man väljer startklass i Kotor Jag kommer kalla Nightstrawl Fabrik för Kotor Genomgående nu, bara så ni vet Det här är min lilla där är min fotnot, ifall det är någon som undrar Vi <laughs> kan gå tillbaka till huvudtexten nu eh, När man väljer i, I klassikoter så har man tre stycken att välja mellan Man har eh, Soldier, Scout Och Scoundrel Och Scoundrel mm. är, kör med pistoler Helst två stycken, men det är inget måste han ola har bara en eh, Scoundrel gillar att prata Och hacka datorer och så eh, Lite, jag ska säga att det är den svåraste klassen Att börja med det var den jag började med innan jag förstod att det var den svåraste att jag börja med. Okay. Det var väldigt intressant. Sista bossen var väldigt svår för mig. Soldier är lite mer, jag har ett stort fett svärd eller två svärd, eller ett svärd med två ändar. Mm -hmm. <laughs> och jag tänker komma nära dig och slå sönder dig. De kan ju själv självklart också använda de kan också använda pistoler och så, men eftersom att strength är deras favorit-attributtyp så mm. är det bättre med närsidens Och scouten är lite däremellan. Den kan vara bra på båda och om den vill det. Och den får en i DnD 3.5 Som det här är baserat på Så hade olika klasser hade olika, eh, Alltså progressioner Vad gällde feats och saving throws Och feats vet ju vad det är Anna. Det är ju de här grejerna man får välja då, och då som, som gör sin karaktär bättre yep. Och en eh, fighter Eller en soldier då Fick liksom fler feats Mycket oftare att en scoundrel eh, Eller en thief fick mer Skill points oftare Mm -hmm. och scouten då har medium progression tror jag på båda så att liksom, de, de får lite mer eh, typ så här, li, ja, någonstans mellan där liksom. mm -hmm. vilket gör att scouten helt enkelt är en väldigt bra plats att börja med. <laughs> så du valde, din, du valde din scout som var eh, female. Mm -hmm. Döpte du den till? Uh, Trinbell Bell. Mm -hmm. Käteron. Intressant var det någonting du tittar på själv eller var det random knappen? Uh, yes, jag tryckte på random ett tag för att få en så här idé om hur uh. namnen var ungefär Och sen så satt jag och funderade ett tag Det, jag, det tog upp mycket av min tid Men till slut så, så valde jag det uh. Hur uh. såg den ut? Hur såg, uh, hon har ut? kort svart hår mm. så här, uh, Lite svept lugg över, nästan över ena ögat mm. uh. Uh, Är hon uh, en av de mörkledade karaktärerna? Nej Nej, okej, okay. jag, jag försöker komma ihåg vilken det är För jag, är, jag vet inte jag, jag vilka porträtt som finns Men mörktåret Okej, jag tror mm. jag vet den där yeah. mm -hmm. mm. Coolt Så sen fick du se titlecrawlen Hur var den? Var det spännande? Det var, det var otroligt spännande De började ju med att det var 4000 4 år innan någonting Och eh, sen Precis. var det lite namn Och så kände jag igen ett namn eh, Revan mm -hmm. som vi pratade om förra veckan Det gjorde mig nöjd ja, ja, ja det, det. Så här i efterhand så kommer jag inte ihåg Vad det stod men, men det kändes spännande när jag läste det Jag tror att det står någonting i stil med Att galaxen är i ett Typ mer eller mindre inbördeskrig Eller att Jedi är i ett inbördeskrig På grund av att Två av deras krigshjältar Darth, uh, Revan och Malak Kom tillbaka från kriget de var hjältar i Som Sith och började ta över Galaxen Ew. De lyckades stoppa Revan Men Malak tog bara över Och fortsatte mm. Och du som då spelaren Är med på The Endar Spire Som bär på någon viktig information Och framförallt en viktig Jadaredare, Bastila Som mm. är viktig för på grund av hennes battle meditation Som gör så att man kan vända moralen Hos hela armer Och sen blir ni anfallna Ja. Vad hände där då? När du mötte Trask Ulga första gången? Ja, först och främst så börjar ju själva grejen med att Trinn låg och sov i, i någon sorts underkläder eller någonting. Ja. Och hon ställer sig upp där och sen, så, sen står hon där i underkläder och pratar med denna Trask. Och jag satt och tänkte jag vill klä på min karaktär nu. Exakt nu. Nu. Var är mina kläder? Ja. Men det tog en stund tills detta. Han var väldigt... Trask var väldigt... Vad ska man säga? Han förklarade allt väldigt väl. Ja, det är, det är väldigt liksom... Det är väldigt så här, Oj, det är nästan som man aldrig har gjort någonting för. Ja, här, okay, typ... Gå och öppna lådan och ta dina grejer. Ja, om du går till vänster så ser du en låda och där kan du öppna den och ta på dig kläder. Jaha! Now så... that the door's open, you better switch back to party later. Ja, men precis. Och så var det någon gång där han sa åt mig att nej men nu är vi ett lite trångt utrymme här så nu tycker jag att du ska ta fram ditt närstridsvapen. Och så här, ja just oh, okej. Okay, nej det kommer okay. kom till bryggan. Mm. Man behöver inte göra det man inte vill eller man kan veta tillbaka väldigt fort. Nej jag, jag, jag gjorde det bara för att han sa det och sen så kände ja. jag, vad gör jag här framme? Jag vill inte stå här framme. Ah. Men... There's something behind here. Damn, another dark Jedi! De var lite överallt som ogräs Jag vet inte och så I först... det, Jag måste säga att första som jag mötte För de första jäddar man ser Det är väl typ en jäddar som slas mot en Sith, mer ja, eller precis. Och, och sen så vinner jäddar man bara yes och så sprängs jäddar in i luften ja. För att det någonting träffas och man bara nej Och det var precis efter att han hade sagt Ja nej men de, låt, lämna dem till varandra ja. vi, vi vi håller oss här i bakgrunden Och jag bara jaha Okej. Okay. <laughs> Va? Ja, alltså ja. du hade ju fått stryka i mm. Jo, jo, men det, det tror jag säkert. Men jag tänker, man kan väl försöka hjälpa till åtminstone. <laughs> nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej, okej. Okay. Kom inte i vägen. Uh, hur långt kom du innan spelet frös för dig? För det ja. var ju därför du var bara har så kort tid. <laughs> ja, alltså Under jag beltet. kom så pass att... Uh, efter bryggan där så hände någonting jag tror att någonting liksom hackade till ja. eh, men jag tänkte att ja ja och så tryckte jag på Trask igen och han fick prata igen och så mm, mm. Eh, varpå jag inte kunde gå med min karaktär ha. och så tänkte jag ja men spelet kanske bara vill att jag använder Trask som såhär att han leder hela mm. så då började okay. då liksom sprang jag med honom och då följde min karaktär efter ja ah, bra han ja. skulle då ta mig till en escape pod skulle därifrån. Ja. Det kommer en till Dark Jedi, oh no, eh, som han ska uppehålla då medan eh, min karaktär eh, ja, tar sig till, till kapseln. Eh, det bara det att hon kan fortfarande inte gå. Eh, oh, jag nej. kan inte gå med varken mus eller eh, tangenter, så jag lyckas ta mig till dörren till kapseln genom att trycka på dörren så hon går fram till den. Men sen, Aj, det. sen står jag där och kan inte göra någonting och ungefär där eh, avslutar jag. Um, Intressant Jag kan säga att spelet, spelet blir bättre Och djupare efter det alltså, Okej okay. <laughs> Det händer mer saker alltså, det, är, kommer... det där är inte hela spelet Nej jag kan tänka över det Men om man kommer från det så här, Det faktum att jag inte kan gå Så, så, så kommer det bli bättre alltså. Ja men precis Alltså det Spelet är djupare än typ fem konversationer och en bugg. Mm, jo, men jag kan, jag kan tänka mig det. Jag, jag har tänkt att, att fortsätta. Det är inte så att jag blev iväg skrämd av det här faktumet. Um, men jag gjorde ju... Jag vet inte. Jag, jag, såg, jag hade inte jättemycket tid att testa utan jag ville bara se hur det var riktigt. Så jag, I början mm. så lät jag spelet göra min karaktär åt mig jag bara, det här kommer bli som det blir och sen så mitt i tiden så upptäckte jag att jag jag har levlat vad ska jag? Jag, jag vet inte jag orkar inte där jag blir förvirrad och så lät jag den levla upp mig och det här det. Det, det här var ju alltså ingen bra idé. Nej jag gillar inte deras alltså den är den fokuserar på fel saker tycker jag. Okay. Så det jag tänkte inte fråga dig vad istället nu. Okej, okay, en spoiler är att du efter en tid i spelet efter ungefär 8, 9, 10 levlar. Kommer få tillgång till en Jedi-klass Du blir liksom lite så här crash course Tränad för Jedi-riddare för de behöver dig Okej okay. Du är rätt stark med The Force Så det är därför du får komma in och träna mm -hmm. Så Jedi är ju som du vet Folk med ljussabelar som, som också har lite Force bakom sig Ja Vill du vara en ljussabel Slashande eller en Force brännande? Alltså... där. Jag, jag, jag använder ju mycket Force i, i swotter Sådär ja. um, Jag tänker att det kunde vara kul att kanske använda Ljussabel här mm. ja, Men det är intressant, i så fall så är det ju eh, Strength Du vill köra på lite grann. Mm -hmm. För strength, precis som i eh, I Force Edition av D&D så, så får man ju alltså, sitt, sitt huvudattribut väljer ju till Att alltså, träffa och skada och så det, det, det står ju alltid wisdom versus whatever liksom. Precis, ja i, I det här systemet så är det alltid närsidigare Alltid eh, strength ah. Så strength gör, lägger till både eh, Till att träffa och till att skada mm -hmm. eh, Så det är det du vill ha helt enkelt Jag tänker mig också att eh, Alltså du, du kommer ju vara Jeddarriddare vilket innebär att man helst vill ha En rogue för då kan man använda fler powers Du skulle kunna vara Jeddarriddare med liksom eh, Tung rustning på dig och få okay. rätt mycket AC Men då, då, då blir du väldigt begränsad i vad du kan använda Force powers Ja, det låter lite tråkigt Ja, precis så, så Du vill ha typ en ganska bra dexterity också Det är lite, lite knepigt Och gärna en bra constitution för att du vill ha HP oj, oj, oj. Mm -hmm. De, Dexterity, dexterity i, i, i den här versionen Lägger till eh, AC helt enkelt eh, Förlåt, det lägger till AC När du har lätta rustningar på dig <laughs> Okej, okay, ja mm -hmm. För varje, varje rustning har två värden Dels har den typ så här, eh, Ett defensvärde Det är så mycket defens du får av det okay. Och sen har den en eh, Dexterity modifier Värde, så om, du, om det står att den har till exempel Dexterity modifier 2 Då innebär det att du kan liksom högst få Plus 2 från, från dexterity till att lägga till, till din AC, <laughs> när du har den rustningen på dig Okej okay. Så tunga rustningar brukar ha jätte hög Defens, men de har liksom, man får ingenting från sin rörlighet För att det spelar ingen roll, du har en tung rustning okay. Medan en, en Light armor i den här versionen av D&D Och i det här spelet Har lågt defensvärde Men du kan få mycket från din dexterity Förstår du ungefär Vad jag säger? Jag, jag tror det Det innebär att om du har hög Dexterity så kommer du, så, så gör det inte så mycket Att din armor är rätt dålig För du kommer ändå kunna undvika saker Okej okay. mm -hmm. Så det är det du vill köra på mm -hmm. Sen så är du den, den stora frågan, och det kanske inte du vet ännu, men är du god eller god? Um. <laughs> hmm. uh, ja. Jag vet, nej, jag vet inte riktigt än. Uh, jag vet inte hur, hur, hur trin är än. Nej, men det, um. det är förståeligt, så det, det behöver vi inte gå in så mycket på. Nej. Jag, bara det, här, jag, jag, jag vill minnas att uh, om man är dark side Jedi, eller uh, alltså om man är dark side whatever. Mm -hmm. sitt kanske, det beror på vad man, vad man gör i spelet um, <laughs> så, uh, så får man tillgång till väldigt mycket roliga blixtar och sånt uh -huh. Eller det är inte ens det, man har tillgång till allt I hoppas om både ljus och mörk Men uh, ens, ens uh, vart man är på det här alignmenthjulet uh -huh. verkar hur mycket saker och ting kostar Så en dark side power kostar mindre om man är ond Och mycket mer om man är god Aha, uh -huh. okej, okay. uh -huh. Man kan hålla sig grå också alltså liksom på mitten Men det finns liksom ingen rollspelsalternativ för det Så man är helt enkelt bara så här en människa med en, med en slant som singlar den <laughs> ah, liksom Man kan rent tekniskt vara i mitten Men, men det, det, det, är inga, det är inga alternativ som speglar mitten utan man är liksom, Ibland är man ett svin Ibland är man äh, liksom en paladin Ja, <laughs> ah, det är typ lite så Jag spelar svooter just för dagen känner jag. Så mm, okej, okay. känner jag igen systemet <laughs> <laughs> Intressant <laughs> Jag tänker så här, jag har ett par rekommendationer Som egentligen är kommandon Okej okay. <laughs> Det saker du, du ska göra Okej okay. <laughs> Den första är storydriven story Jag antar att du antecknar um, um, Jag väntar lite mm. Mm. Be Vi behöver um, en Ja det är ingen fara, jag, jag väntar den, den första är alltså storydriven Och det kommer att ha att göra med i vilken ordning du besöker planeter När du väl får tillgång till ett skepp och kan göra detta Okej, okay. okej okay. Jaha. För jag har fram till den optimala Alltså dels för loot Och mm -hmm. dels för story Okej okay. Det kommer så. vara en liten spoiler I att jag kommer att säga vilka, vilka planeter du kommer att kunna åka till ja, Det är ofta inte story eller så Utan det är bara begränsningar säga, i spelet Ja, och det säger ju inte mig så jättemycket Bara med namn just Nej. nu ja. Precis Jag är redo Är du med? Mm och det, det här gäller alltså bara när du väl kan börja välja För du är, du är lite fast i början av spelet Till, till vissa planheter okay. Men när du väl kan välja Så ska du åka med ditt skepp Till först Tatooine mm -hmm. Tatooine mm. är eh, en bra blandning Av eh, hack and slash Och coola saker som händer Coola bossfighter okay. Du kommer även få tillgång till eh, När du gör det i den här ordningen Kommer du möta en viss person nu Och du kommer få tillgång till, han, till, till det bästa du kan få tag på med Vad gäller hans vapen Du kommer få tillgång till två rätt bra pistoler okay. Vilket är bra för om du har någon backup-karaktär liksom, Som är bakom dig och som är eh, pistol-wielder mm -hmm. mm -hmm. Tatooine kan, kan tycka att vara lite tråkig planet Det är ju öken och så Men det, det, det intressanta är att se hur folk överlever på den här planeten <laughs> Och varför de ens är där Okej. Okay. Också ett ypperligt tillfälle för dig liksom, att testa Alltså, som du säkert förstår så kommer varje planet Ha liksom en, en light side och en dark side liksom, Story, det är ju en stor sak som händer mm. Och då har ett Ett, ett visst sätt att lösa det på mm. Så tat Tatooine är Första stället mm -hmm. Du kommer kunna åka swoop racing där, Och det är, det, är, det är ett intressant minispel Där man helt enkelt åker en jättesnabb eh, det, det är så som drag racing Fast i rymden Det låter som någonting som jag kommer vara jättedålig på Så det ska bli intressant mm. Ja Tänk dig eh, podracing från episod 1 Fast man åker bara rakt fram Och tävlar ensam för att slå varandras tider Okej okay. Så Tatooine är stopp nummer ett På, okay. på, på, din, på din resa genom galaxen mm -hmm. eh, Stopp nummer två Är, är framöver en kashuk Jag känner Det stavas med, hur... med tre yn Kashuk Okej, okay, ah, jag tänkte precis säga att jag är väldigt kreativ med mina stavningar här ah, Ja, men du kan inte vara mer kreativ än Stavors. <laughs> nej, jag hade <laughs> <att man här. laughs> inte tänkt mig tre y Jag la till SCH här för att mm. ljudet Men tre y har jag, nej Jag kan säga att eh, Jerry från Penny Keel förklarade eh, med, med att när man som författare skriver en bok ah. Så har man många eh, yn över när man är klar Och därför kanske jag liksom ett sätt att bli av med några av dem. <laughs> Kasik okay. är alltså rent lårmässigt så är det planeten där sugar kommer ifrån. Mm. Till skillnad från Tatooine Så är det här liksom en väldigt grön planet med träd som är liksom kilometer höga. Uh, ok bor på i de här trädkronorna okay. uh, Du kommer möta. Uh, beroende på hur du agerar på Tatooine uh, Såklart <laughs> Så kommer du möta en av dina MP, uh, en av dina, inte NPC, jo, MPC är det rätt ord. Uh, från Tatooine då, som är helt förundrad Över, över de här träden ah. han lever <laughs> Och det är intressant Du kommer även få eh, välja liksom Hur framtiden kommer att se ut eh, För Okisarna på den här planeten Okis eh, är liksom traditionellt Slavar i Star Wars universumet de, de, de lever hemma hos sig jättefredfullt Och sen kommer folk att ta dem <laughs> ah. de, är väldigt, de är väldigt starka ah. okay. eh, Du kommer även få Våga dig ner i eh, på marken, The Shadowlands. Där mycket hänligheter bor. Okej. Okay. Och här kommer du få se eh, också kotor använda fångarnas dilemma <går> bland annat som mm -hmm. ett pussel. Jag Är lite Ooh. rädd nu när du börjar spela Kotor och du kommer se väldigt mycket av eh, mina D&D eller DM influencer. Alltså du, du vet att jag aldrig ser mönster oh. eller liknande så ah. det är säkert ingen fara. Det, det, jag märker nog ingenting. Perfekt. Så Karlkyrka är alltså nummer två på din, på din resa. Mm -hmm. Nästa plats du ska besöka mm -hmm. är Manan. Manan. Det är allt om allt tre am i det här namnet. Manan. Mm -hmm. mm. Manan, här går vi från träd till en planet vars yta till typ så här 99% är täckt av vatten. Okej. Okay. Här bor fiskfolket The Selkath. Uh, som, uh, på manan finns källan till Kolto som är en väldigt, väldigt Bra helande substans Som både då imperiet och uh, Republiken vill ha för att deras trupper Behöver bli helade mm -hmm. uh, Därför är det, väldigt, uh, det är en väldigt Intressant dynamik här för att det är liksom en, en neutral planet mm. Vilket innebär, innebär att det blir mycket intriger Mellan Republiken och Sith Som måste liksom lösas väldigt smidigt Om man säger så för att annars blir de utparkade från planeten Och får ah. ingen med Kolto och Kolto vill man ha mm -hmm. Så här kommer du få se väldigt mycket eh, politik Vad gäller den här världen Vilket är intressant eh, men In, någon, ingen, av dem har, ingen av dem har Prövat att ta över planeten För att hålla den andra borta eller Jo, men, eh, men liksom Mycket det, det så, så mycket av det är under vattnet mm. Och Cellcat har en fördel För att de här fiskar liksom, så de, de kan försvinna ner till liksom, botten på havet Och bli väldigt svåra att få tag på Ja ah. Och därmed försvinner också deras Colto. Okej, okay, okej. Okay. Uh, den, den här planeten är den jag tycker faktiskt är tråkigast av dem man kan besöka. Okay. Ja, men den, den, den har vuxit på mig på senare genomspelningar. Mm. Uh, den är lite seg, man är lite instängd känner man sig på den här. För man är ju man är inte i vattnet utan man är ju hu, i en bas. Aha. Det känns lite instängd och lite, lite panik så där, Men det är mm. väldigt intressant planet. Och man blir väldigt trött på Cellcat-rösterna. För de, deras egen röst är bara... Det låter bara konstigt Och de pratar mycket Så mycket Jag tror att de brer på när de inte behöver röstskådespelare Med snack Och det är verkligen såhär I liksom två, tre timmar Okej, det låter som svotor. ja När du besöker planeterna i den här ordningen Så kommer du på manan Träffa en annan boss som då kommer släppa Ännu en coolt vapen När man gör det i den här ordningen Okej. Okay. Uh, <laughs> det, det är intressant. Uh, <laughs> mm. Den sista planeten du, du ska besöka är Korriban. Jag har varit där. Jag vet, Korriban <laughs> känner du säkert till. Det är ju en av Sith-planeterna. Ja. Och i det här spelet, i Kotor, så kommer det också liksom vara en Sith-planet. Alltså, Sith mm -hmm. vilket, vilket innebär att du behöver vara väldigt inkognito här. Uh. Oh. Uh, den besöks sist för att jag har märkt att. Uh, på grund av hur storyn utvecklar sig i kotor. Mm. Så får man mest ut av att åka till korban sist vad gäller liksom nya dialog, dialoger man inte får se annars. Mm. Um, det kommer inte göra det jättemycket nu. Du har inte bara spelar en gång liksom. mm. Men du kommer ändå känna dig ganska ball när du kommer till korban. Um, på korban så kommer du få äh, träffa Sith. Du kommer få dra till Valley of the Dark Lord, som det har varit i redan i Sotor. Mm. Uh, ja, det är en ganska hemsk planet. Och man, man får se liksom ett smakprov av hur imperiet verkligen fungerar. Framförallt vad gäller Sith. <laughs> mm. Så det där är ordningen som du ska åka till planeter i. Okay. Är den antecknad? Den är antecknad. Mycket bra. Och självklart så är det liksom, det finns fler planeter och fler platser i, i det här spelet. Mm. Uh, men av dem du kan välja mellan så är det där ordningen. Du kommer besöka några planeter innan, rent och det kanske händer saker emellan, vem vet. Men varje, varje, varje gång du har ett val så, så, så är det här den ordningen du åker i Okej okay. Dock måste jag Det är ett så här b det här mm -hmm. att du har PC-versionen mm. Så misstänker jag Att du kommer att ha tillgång till en planet som heter Javin Okej okay. I A-V-I-N Och det är mer eller mindre en, en planet som bara är en affär Som säljer loot som inte finns annat i spelet Det är liksom ett eh, DLC Okej okay och den planeten får du gärna besöka mitt emellan de, de här planeterna. Okej. Okay. För det är lite svårt som pågår där också. Dock får du inte besöka den mellan Manan och eh, jo det får du, det var ingenting. Du får besöka den. Du får alltid besöka den. Okej. Okay. <laughs> Coolt. Okej. Okay. Det där var det där var ordningen på planeten, Det är mycket viktigt. Ja. Det står här nu. Jag har även skrivit ner Javin ja. DLC. Precis precis precis. Jag måste också säga att vad gäller NPC så kommer du få tillgång till en dam Som heter Bastila okay. Hon är rätt bra Men hon är inte jättebra Jag vet inte om du behöver ta med henne Det är så här, Vad gäller liksom NPC Leave her behind mm. Okej om, alltså, prata ena med henne så mycket du kan Men hennes sidequest och sånt är sånt Varje NPC du får med dig också Har även typ en sidequest mm -hmm. eh, Om man är som jag så, så kan man komma åt liksom, Ska man göra allt man behöver göra För att låsa upp alla deras <laughs> sidequests liksom, I en genomspelning Det kommer du antagligen inte göra att du inte är, eh, liksom... Jag känner det här spelet som min egen hand Ja, Okej Du Vad mer Ja just det, det, skills är en sak också Ja oh. um, Det finns en del skills i det här spelet Det är en ganska, det är en ganska mager skilllista okay. framför Okej Framförallt om man jämför med 3 på 5 om, om man jämför med 4 så är det ju ganska standard Eller hur, det är inte jättemycket som, alltså, Om man tänker antalet <laughs> Nej Men Jag skulle säga att de intressantaste skillsen är, är Computer use Computer use <laughs> Mm, mm, mm. Skriver du ner mm, mm. Den är intressant Mest för att du kommer behöva det Sen okay. På en specifik plats i hela spelet Kommer du behöva det här <laughs> Och det är väldigt, väldigt jobbigt ifall du inte har det Jag, kan, jag får någon så här bild av Alla spelare som har spelat det här förut Och inte haft computer ljus Och kommer till någon del Och så bara skriker Alltså det enda det här gör är att du slipper tillbringa 45 minuter av ditt liv med att grinda Senare mm. Förutsatt Att du sparar på computer spikes Skriv upp det också bredvid Sp Computer spikes Sparar på ah, Ja, ah, jag sparar på saker. Mm. Ja, precis exakt För computer spikes är det man använder När man använder computer ljus Computer use använder man för att hacka datorer Och ju, ju högre computer use du har Desto färre spikes behöver du för att göra kalla saker Okej okay. Se till att ha ett gäng sådana Mot slutet av spelet <laughs> okay. Nästa skill jag, vill, jag rekommenderar varmt är Persuade mm -hmm. Och detta är bara för att det är så jävla kul Att prata ner någon <laughs> Och för att det låser upp väldigt mycket Alltså extra dialog i spelet mm. eh, Till exempel så ifall någon vill fly Eller inte vill prata med dig så funkar alltid En vällagd Persuade Mm Självfallet är du jedariddare Vilket innebär att Force Persuade Kommer att dyka upp förr eller senare oh. <laughs> eh, Vilket det, det negerar inte Persuade Men det, eh, det ger en intressant flavorändring till det och går att använda det i flera, flera, flera Tillfällen <laughs> okay. eh, Den nästa skillen jag, jag skulle rekommendera Rekommenderar jag endast om du vill ha tillgång Eller om du vill utnyttja Den roligaste NPCn i spelet Okej okay. Uh, det är repair. Okej. Okay. För att reparera någon sorts bot som är trasig. Exakt. Um, och den här roboten som är trasig, jag tror att man behöver kanske runt, inte jättemycket. Du behöver ha allt som allt, kanske 11, 12, 13, 14. Mellan 10 och 14 i repair. Uh -huh. Och då, då har du tillgång till allting du behöver för honom. Eller den, eller det, hen. <laughs> mm -hmm. Och det är en väldigt intressant karaktär som jag rekommenderar varmt att du anammar. Am Okej. Okay. Det var skills. Har du några frågor? Det finns fler skills. De behövs inte. <laughs> Okej. Okay. Uh, jag, jag, jag, jag tror jag är med så här långt. Uh. <laughs> Okej, okay, intressant. Är du med på feeds nu? Mm. Feeds. Ja. För nu vill ju. Jag har ju hört nu från dig att du vill väldigt gärna uh, använda ljusabel. Mm. Min fråga är om du vill använda en ljusabel i, alltså i två händer, en i en hand eller en tvåhandad ljusabel. Mm. Oj oj. Du har typ Darth Maul eller en ljusabel eller två ljusablar. Mm. Så alltså, jag försöker tänka mig två ljusablar, låter... nej. Nej. Hmm. En ny ja. Nu <laughs> försöker jag försöker tänka mig min scout här. Nej, hon borde mm. ha en ljusabel. En ljus ja mm. Det är intressant, det innebär att Det finns ett feat som du borde då kolla lite extra på mm -hmm. Som heter Dualist tror jag Okej okay. Eventuellt heter det bara Duel Men uh, featsen i det här spelet fungerar Att många av dem finns i, i, i tre steg Okej okay. Vilket innebär liksom att om man möter det prerequisites För första steget så kan man ta det Sen man kommer att möta för andra och för tredje Och är helt enkelt gör att det blir en bättre version Av featet ah. Uh, och dualist är ganska enkelt Det gör så att du får plus ett till attack Och plus ett till uh, defense tror jag, Alltså till AC Om du använder ett vapen i en hand mm -hmm. Och det stack, eller det blir då två Och sen tre mm. uh, Så den är intressant Om du då vill använda om du då vill bara en, en <laughs> Yes um, Det finns två stycken attack feats Som jag skulle rekommendera mm -hmm. De heter flurry Och power attack. Flurry gör så du får en till attack på din runda. Mm -hmm. Vilket ju är intressant. Mm -hmm. <laughs> Dels alltså i det här spelet, i, i de här reglerna, när man eh, går upp i level så får man tillgång till fler attacker varje runda. Eh, så liksom varje runda kan man göra, till en början kan man göra en, en attack per, per runda, precis som i eh, Fortnite. Mm -hmm. Senare blir det två, tre och så vidare. Men med Flurry så får man en till attack. Mm -hmm. Det jobbiga är ju då liksom att i början, när du tar första steget, då får du minus 2 till A sen när du använder det. Ah. Plus att det blir svårare, alltså den attacken får också minus fyra, förstår du? Mm. Men du får liksom en till. Okej. Okay. På nästa Improv Flurry gör så att det blir istället minus ett till defense och minus två till attacks. Och Master Flurry gör så att det är inga minus. Okej. Okay. Power Attack lägger till skada men gör så att det blir svårare att träffa. Okej. Okay. Så det är helt enkelt bra Improve the master görs så att man lägger till Alltså mer skada Och lite, mindre, alltså lite enklare att träffa mm. Mycket bra, de här behöver du oh, Okej okay. Finesse hoppar vi över, för det hade varit om du var dexterity baserad mm -hmm. Sen finns två, två stycken Du borde kolla på lite grann Som har att göra med dina skills oh, okay. Empathy och Gearhead Empathy lägger till till Persuade och First Aid Och Gearhead lägger till till Repair Och jag, jag, jag tror Computer Use Ah. Så liksom då kan du tänka på det När du använder skillsen, att du, För, för de du inte använder skillset Kan du använda gearhead till den andra liksom. och, om du använder mycket på Persuade Kan du använda för att göra repair lite bättre Okej okay. Mycket bra Det här är allting jag har att säga till dig Okej, okay, okej okay. <laughs> Vad gäller kotor oh. äh, Eventuellt borde vi ha gjort det här Kanske som ett samtal bara du och jag Men jag, jag, jag känner att alla som spelar kotor Borde göra det här <laughs> oh, Okej okay. det, det... Jag har... Jag har liksom inga så här kryptiska, alltså till exempel så skulle jag kunna säga Någonting i stil med, ta den högra dörren Ja Men jag har inga sådana saker liksom, det är spela spelet som du vill Först att, att du följer precis det jag sagt nu Ja, precis <laughs> Men i övrigt <laughs> Ja men alltså, när du väl är på alla planeter så får du göra vad du vill Du får vara ond, du får vara god, du får vara mittemellan Ingenting Jag kommer fram till att det inte är något kul att vara mittemellan Jag måste välja någon väg Ja, ja mittemellan är för fjollor <laughs> Du kommer träffa en karaktär En Jedi som är grå På ett väldigt kul sätt Men du kan liksom inte vara Mekaniken större inte för att du skulle vara som han är Och han är liksom Hans metagaming Så är han lite sämre för det Men han är väldigt intressant Han heter Jolie Bindo Okej Jolie Coolt Har du några frågor på det? Jag tror inte det Baserat på mina 30 minuter Så känns det här mycket djupare Än vad jag såg under dem ja. Så att Inga frågor än Mycket bra Självklart finns det feats som, som typ och Som lägger till HP och så Men de, mm. de, de är liksom så här lite sekundära Jämfört med attacker ja. Jo. De, de brukar alltid kännas Trevliga i början men sen senare Så ja, för... känns de onödiga typ Det extra fina med Kotor är att eh... Eh, till skillnad från 3 .5 så, så fungerar Tapnets retroaktivt. Alltså Tapnet gör så att du får ett extra hoppe för varje level du har. Mm. Men det rätt retroaktivt så du kan lika gärna ta i slutet så får du 20 extra hoppe. Mm. Eh, så att ja, det är mycket intressant. <laughs> mm -hmm. mm. Jag tycker att vi tar en paus och, och sen pratar vi mer om DD-passport till det istället för Star Wars 3 för 5. Mm -hmm. Låter det bra. Det låter bra. Paus. Från Jag har grillat Anna ännu mer i kotor men jag tror att hon är redo um, mm. Det känns Jag tänker att det är så här en förälder känner sig Alltså konstant <laughs> Du har väntat Och väntat på att jag ska Själv komma på Att jag ska ta det här steget Och nu, nu är det så nära Exakt mm. uh, Och vi sa väl också det att du har haft en track record På att inte spela klart spel Och uh, jag vet inte Det det är därför bryter den. <laughs> okay. ja, jag den. Jag känner att... Jag, jag vet inte, jag kommer nog vara lite för rädd för att inte <laughs> spela klart det här. Jag, jag, jag får se det som ett måste. Perfekt. Mm. Men eh, vad ska vi prata om nu? Vad, vad har du på <laughs> Jo, så här. Vi, vi har spelat rollspel igen. Två veckor i rad har det blivit. Jop. Och... Eh, Senast vi lämnade av så hade Serb, den modige lille kobolden- öppnat en portal. Och vi visste inte riktigt vad den skulle leda- men ja, Serb hade ju fått veta att det var ett stort bibliotek- så att självklart var det ju det som fanns på andra sidan. Yep. så Vi börjar vår session- eh, Bland annat med att uh, möta en ny vän Querty. Uh, Qwerty, Qwerty? Uh, The Genasi is, uh, Warlock, Warlock. Mm -hmm. hon, uh, hon jobbar främst med syra Hon är inte någon hippie Genasi utan hon är Lite grön, lite syra ja, Hon är läskig mm -hmm. um, så, så, ny vän uh, Vår orkvän Quarbel ledaren hos dem vi är i Lost West Eye. Eller West Lost Eye kanske till och med. East. Lost East Eye. Ni <laughs> lost East eye. Mm. Förlåt. Mm. East Lost Eye. East Lost Eye. Därmed. Lo <laughs> lost Eye är staden, ni är på östra. <laughs> Okej. Okay. Mm. Lost Eye. <laughs> makes sense. Korbel yeah. yes. uh, visade sig väl vilja. Att vi skulle göra saker för henne för att hon inte skulle prata med Bounty Hunters och, och sådär um, Alla såg väl det här komma på Milsa avstånd utom Serb um, mm. Och hon tyckte att Nej, men vi, vi borde gå igenom portalen och se vad som finns där um, mm. Två skatter hade gått igenom, inte kommit tillbaka, men det var säkert lugnt Det var, lugnt. Det var ju bara två skatter liksom, det var inte Ja men precis, de är inte lika tränade så visar det, det är säkert lugnt Um, och hon tyckte ju att ja, När vi då har gått igenom där sen Och ja, sett vad vi, vad vi har sett så, så skulle vi ju komma tillbaka till henne Och berätta vad som fanns där Jag, jag, jag kände liksom spontant Att till exempel Klo uh. eh, Sandra karaktär Var inte helt på att komma tillbaka Nej, nej faktiskt Faktiskt inte, jag tror inte Alltså, Serg var väl fortfarande rätt på där. Menar, han, det, ingen hade lurat honom vad han visste vid det där laget egentligen. Men mm. eh, jag tror inte någon planerade det egentligen. Eh, nej, tyvärr. precis. Vi kan ha det var ju det här med att eh, personen i fråga hade ringt mer i min polisen på er. Ja, och det är inte snällt. Alltså, eh, nej, förtryck <clears throat> av brottslingar. Exakt. Så alltså vi traskar igenom den här portalen. Serb går först. För att det är sånt Serb gör. Han är smart. Mm -hmm. Och på andra sidan, eller faktiskt, vi, vi gjorde, jag höll på att glömma det här nu för att det, det här känns inte som någonting som vi brukar göra. Men vi, vi använder faktiskt en, någon sorts arcane familiar för att scouta andra sidan först. Mm. Precis, eh, Stefanis karaktär Katara har en ritual eller en power mm. Som skickar ut en eh, Någon slags andedemon-sak Som kan scouta mm. Och den berättade då att eh, Ja, det fanns en grotta på andra sidan Men det var för mörkt För att se mer Precis Ja, så... Jag tror också att den såg de två antagligen scouterna. Ja, just det. Jo, den såg dem med, med lite blod, inga vapen kanske. Eh. Ja. Men, men det var säkert lugnt. Som sagt, de var inte lika tränade som vi. Det är lugnt. Vi går in. Det är ingen fara. Så vi kliver, kliver, in, kliver in där. En ja, grotta, rätt stor. I, I en ände så finns det någon sorts öppning och där är det väldigt ljust. Det är som kanske solen. Um, vilket mm. ju direkt får en att tänka att kanske kanske ytan det är, låter rimligt um, det vi står på är sand vilket ju skulle kunna ha varit en sandstrand, hade att vara trevligt um, skulle kunna vara playan precis, kanske semester ja. men um, ja, Serb fortsätter och, så att säga, leda expeditionen med att springa rakt mot öppningen och ut mot ljuset för att se vad som finns där och det som finns där är ännu mer sand Och bara sand och ja värme ja, Det var verkligen ingen brist på sand utanför den här grottan alltså det, var, det fanns ja, sand mm, Man hade kunnat, jag vet inte, i Minecraft hade vi kunnat göra glas Men nej, det, det, nej ingenting Så ja, vi börjar bege oss För rulla lite Constitution Eh, trevligt för, för mig som Warlock för hög constitution bryr du mig inte om värmen alls? Precis, För korkad. Eller nej, för, seg helt enkelt. för för mäktig för att bry dig om. Ja, men precis, in, in, inte korkad här utan mer mäktig, ödla. Kan det här med väder och vind uppenbarligen på något sätt? Mm, på något sätt. Eh, vi be runt, vi ser plötsligt humanoider. Eller plötsligt, det går ett tag, eh, drawen, gneller, allt, allt, allt är lite jobbigt. Men vi ser humanoider. De här humanoiderna visar sig vara alver, fast konstiga alver. De är, de är rätt långa, de är klädda i så här, djurhudar, konstiga djurhudar och fjädrar och så här. Det ser allmänt, ja, vad ska man säga, tribal ut. Inte, inte så springer liksom och... i springer i en jord <laughs> mm, såhär på vad var det, 60 individer eller någonting mm -hmm. och vi, vi vill inte träffa de här um, och som tur är så händer det här när vi har hittat några ruiner så vi, vi går och gömmer oss och vi behöver därför bara slåss med precis sådär, fyra fem, sex, tio av dem eller hur många det nu var med de som kom in mot slutet Uh, I alla fall inte 60. <laughs> Nej, precis. Det var rätt lugnt. Och ja, det, det går rätt bra. Det var en lite jobbig strid men den var inte jättefarlig. Vi klarar oss. Um, men det, det konstiga som händer under den här tiden är att Claw um, som då har en power som gör att hon kan... Lite, lite snabbt gå in i Feywild och uh, gå en smula av stans och dyka upp någon annanstans i vår värld. Uh, Försöker göra det här och hamnar på ett typ, lika hemskt ställe som det vi är på och är omringad av eladrins som ser rätt arga ut och som inte mm -hmm. ser ut som vanliga eladrins utan kanske lite, lite åt samma håll som de här alverna. Så det är uh. lite, lite konstigt. Det, det, det, det känns som att vi kanske är... Någon annanstans en äh, hemma, så att säga Ja, men precis, det är, någonting är ju weird mm. Och äh, efter här tiden så, så går vi vidare lite och följer de här ruinerna Och det, det verkar vara liksom lite olika väggar och så Och till slut så hittar vi, äh, efter en äh, fin liten perception, perception check Så hittar vi en lucka ner, äh, mm, liksom ja. lite gömd under sanden och under där, efter en fantastisk strength check där vi alla fick hjälpa till för att få upp den här för att vi alla är väldigt svaga, så, så ser vi en trappa som leder ner i mörker. Oh. Mm -hmm. Välkomna efter allt det här solet och sandet. Ja, det känns, känns svalt och fint och ja, det behöver ju inte vara en grav. Det, det, menar, det kunde ju ha varit en källare bara, men... Det finns många utrymmen som inte är en grav Ja Även om det kan vara svårt att tro När man har spelat D&D ett tag så, så finns det ju det Det är väldigt ofta man kommer över ett, ett hål Som visar sig vara någons grav Ja, det känns som att många har dött Många kräver stora gravar Som man kan gå ner i Det är bara, det är bara liksom A way of life <laughs> Traditioner Men så vi går ner där och och ja, vi har ju en medlem i vår grupp som inte kan se i mörkret– –men, men vi ändå tar det rätt vanligt och ja, kan se, och allt är lugnt. Vi serb noterar att det står saker på väggarna. Och Det här är, är viktigt av två anledningar ett för att det är intressant när det står saker på väggarna och i det här fallet så stod det saker som höst och dal och krön höst dal krön ansträngning, ansträngning. Mm. Och, ja konstiga ord antecknade så här gick vidare runt här och liksom Lämnade de andra um... Jag försökte göra något på ett poäng Med att det var ord som ni kände igen Men som var väldigt konstiga Ja, du <laughs> sa att ni kände frågor, igen det Men det språk. var underligt och... det... Ja. Så här i efterhand Bra gjort, du försökte Vi hängde inte med där uppenbarligen <laughs> Det kommer ju vara det här, Allt det här kommer att leda till en väldigt meta Reveal, Men jag tänkte mm. att jag ville ge nedtrådar i alla fall mm. Utan att göra det uppenbart. Jag var rädd att det skulle vara väldigt uppenbart, Men vi kan gå vidare, fortsätt <laughs> berätta Ord på väggarna Serb <laughs> mm, äh, springer iväg och äh, läser på väggarna ähm, Medan de andra tre blir kvar lite Och ja, de liksom träffar på ett spöke Och ja. äh, det här spöket är inte särskilt Ja äh, vi kanske borde också nämna att det, det, det, det, det är ungefär nu ni märker att det här är någons grav. Ja. Ah. Mm. Det... Alltså det, det, det finns i alla fall liksom mm. Pre Precis, det var ingen källare. <laughs> bara för att bekräfta, nej, bara för att bekräfta liksom, mm. traditioner så att säga. Precis. <laughs> uh, och det här är spöket ja, vi frågar vem han är, vad det här är för ställe han säger höst och uh, inte så mycket mer. Uh, väldigt otrevlig um, överlag. Och det visar sig att han, han verkar uppehålla oss av någon outgrundlig anledning. Och ja, sen så visar det sig att han har vänner. Bland annat så är han kompis med någon sorts vampyr-sombi som gillar att kramas. Mm. Och honom stöter serbe på på andra sidan rummet. medan mina tre kamrater stöter på någon sorts... Stor äcklig insekt med många ögon eh, som är intelligent och kan göra illa en psykist. Ja, såväl som fysiskt. Fysiskt också. Ja, han jobbar på många olika sätt och eh, jag fick idag nu eh, se en bild på den och... Eh, jag är nu ännu räddare för den än jag var då. Mm, det är bra. För den är äcklig. Um, det är en gar för den insatta. <laughs> mm. Mm. <laughs> uh, så vi är inne i en strid. Och den här striden, jag vill ju inte säga att den går bra kanske. <laughs> um, mm. uh, um, I början i alla fall. Jag vill, jag, vill, jag vill ju inte säga att det är så här, min bästa stund som striker när jag försöker komma undan från en vampyr konstant och inser att jag kan inte komma loss från den här vampyren det är omöjligt på grund av min låga styrka jag... Däremot så släppte han ju dig varje gång som han lyckades med sin bite attack när han grabbade dig. Ja det är sant, det var ju mm. väldigt snällt av honom Och problemet då var väl att jag inte kunde röra mig därifrån och så Ja, just det. ja så det ja. Jag teleporterade en gång Sen kunde jag inte göra det mer och, ja, vi, vi hade ett kramkalas där på sidan Medan de andra har försökt få ner det här spöket Alternativt, Fr insekten äh. Frustrerande som, som DM när man liksom märker att du bara kan Teleportera ut ur hans äh, Embrace mm. Och trodde det tillfredsställande när man märker att du hade en teleport. Ja, det är ju en counter. Jag kan göra det en gång. Ja, precis. Jag hade liksom trodde att, ah, crap, då kan du bara rymma liksom hela mitt roliga monster där. Negerat. Men nej. nej, och så blev det väl ännu roligare sen när du insåg att Exakt. hur högt jag än slår så kommer jag inte ut. Det går inte. Du kan bara vänta på att han träffar med sin attack. Hoppas mm. att du kan rymma därifrån då. Trevligt framförallt när han hade attacker som drain fluids och sådär. Det är... My, det var mysigt och sen Inte nog med det så kom ju Insekten och började, började Fokusera på, på serb också Ja just det Var på Det var tur att vi hade healing potions med oss Om man säger så Jag lät er shoppa innan jag åkte hit Vilket jag tycker är otroligt snällt Ja jag hade ju nio innan men som tur var Så hade jag ju även liksom eh, Sett till att Eh, Elins karaktär Qwerty, hade tio stycken potions med sig vilket var ett, ett bra drag så här efterhand. Och de andra fyllde väl på lite också. Otroligt bra drag. Ah, ja, jag, jag känner mitt party även om jag inte vet om det själv. Um... I brist på en healer så är det ju bra att ha ett sexpack potions med sig. Ja, ah, det, det jobbiga för de andra är att de verkar ha väldigt få healing searches det vill säga möjligheter till att hela eller dricka potions eh, medan Serb det. har elva möjligheter till det här <laughs> på grund av sin höga constitution. Ja, just det, just det. Men Serb höll ju på att dö. Mm -hmm. Det var väldigt upprörande. Jag var väldigt, väldigt arg. Tills jag slog en 20, det vill säga en naturlig kritt och hoppade upp igen och fortsatte slåss. Precis. Äh, det, är svårt, det är svårt att dö den här ödlan. Ja, eh, fast jag tror han var han inte ner först och fick en potion och kom upp och sen krittade och ja, jag vet inte. Han var nere två gånger i alla fall Det var det var upprörande Japp. Och eh, sen Låg jag där någonstans på 10 HP Och under några runder så spenderade jag tid Med att hålla mig ur sikte Från det mesta och bara dricka potions Flera och flera potions Medan mina vänner eh, Typ jag vet inte, Låg i hörn och höll på att dö um... ja, det, var, det var väldigt så här Att eh, en gick ner mm. Så kommer kvärt och ge en potion och Sen går den andra ner så kommer kvärt och ger en potion Sen går den första ner igen mm. och Så kommer Kvarty och ge en potion <laughs> Hon var hon var liksom Battle medic där, det var väldigt bra ja. um, och Det här hände ju lite För att jag tänkte att vi skulle försöka stänga in Den här insekten så jag satte ett eh, hemskt Mörker i, i en korridor Så att eh, insekten bara kunde komma ut Där mina vänner stod ehm, Vilket ju hade gått bra Om de inte hade mått så dåligt redan Ja precis, det var ju för Månset var ungefär valet mellan Ett äh, mörker där man endast ser Att det typ så här är vassa Läskiga saker i Eller att försöka ta sig igenom de här squishy sakerna Som hela tiden går ner på marken <laughs> Valet var enkelt För ja. insekten vi började, eller jag, vet inte, jag började backa vid det här laget lite grann- för att förbereda mig för någon så här sista strid- när den skulle komma förbi mina vänner ut till oss. Creative var också uppe. Men så märkte jag att han kom ju aldrig ut i han, han He would not face me. Så jag, jag gick fram. Jag förberedde, förberedde en daily och slog en tärning. Och sen, sen, sen gjorde jag 50 skada- Ja, det var, alltså, för det första så är, är Serby liksom en liten kobold som är en, en komma någonting hög. Väldigt ja. liten. Kliver runt ett hörn. Väldigt så här, James Bond i inledningen när han alltid liksom, vänder sig om och skjuter rakt in i kameran. <laughs> eh, träffar med Dailen och liksom gör 50-skada vilket är alltså, mycket. Det är en fjärdedel av vad den har i HP. Mm. Eh, och det här är långt efter att fighten har pågått. alltså <laughs> Långt efter att den har tappat hälften av sitt HP. Var, jag tror att det så att den hade kanske... Kommer du ihåg om den, jo men den, den dog, dog då, eller den ah, dog, då ja. Den hade 170 skada av 200 tror jag Så kommer du att göra de sista 50 <laughs> Ja, de, de sista 30 plus 20 till då För att jag fått mm. Det kändes väldigt bra Det kändes bra att få vara striker Och faktiskt hjälpa till för en gång Skull. <laughs> ja. Jag brukar inte slå så högt Jag gillar också att jag alltså Under den här fighten så har ju Klåsarnas karaktär liksom försökt att komma undan Genom att en gång återvända till <laughs> The Feywild mm. Och den här gången möttes hon av ett gäng väldigt arga som verkligen sköt på henne med allt hon, med allt hon kunde. Just det. det Autogaming har varit mitt sätt att liksom försöka för jag har märkt att det är en, det är en taktik hon gillar att använda att åka till Feywild och sen, sen liksom komma tillbaka och lösa vad det är för problem ni har. Mm. Det har varit <laughs> en, <laughs> en bra taktik. Ja, man måste börja göra saker för att stoppa den lite grann. <laughs> till exempel få henne halvt dödad när hon åker dit. Mm. Precis. Ja, det är, och, och, eh, visst var det så att Stefanis karaktär Katara var liksom en, en dålig tärning från att dö Ja, det var hon Eller, eller var det klå. Det eller kan var det ha varit Klo, ja, var de hade några strikes eh, båda två det var, i alla fall, det, var väldigt, det var en väldigt jobbig situation Jag satt och tänkte, jaha ska vi dö nu, ska vi börja om igen ska, ska, ska, Är det här i slutet? Men, eh, ja, sen, sen gick det bra och det kändes bra Sen fick vi färre, eller, vi fick mindre XP för den fighten än fighten innan Och ja, vi har ja. Nej alltså rent, rent spelmekaniskt Så var fighten med alverna Svårare än den här fighten som Höll på att ha gärl allihopa Mycket av det berättar också Hur illa Balanserade minions är Minions är finare med 1 HP De är liksom mm. designade för att gå, alltså, Dö väldigt enkelt ja. Vilket gör liksom att för det, var, det var de minions i Alvefighten som gjorde så att den, den blev lite mer värd. Mm. De eh, gjorde ju mycket skada. Precis, mm. men det går liksom inte jämföra med att om man liksom kan bli av med all den damage outputen på en träff. Om man nu har en bra area of eller något så. Mm. Det går inte jämföra med att ha en elite level 13 eh, liksom controller som hela tiden... Mind -raper, för att använda Fakttermen uh, <laughs> Vilket jag att inte fungera exakt. Hemska, hemska insekten, uh. Mind Wrench. Och efter då den enklare fighten tog ni en paus. Yes. Vi behövde vila. Vi satt och diskuterade huruvida vi skulle ta en. Extended rest och sova. Och ja, få tillbaka healing surges och daily powers och allt sånt där. Skoj. Eller om vi bara skulle ta en kort paus. Um, jag hör till saken att det, finns en, det fanns en dörr i det här rummet. Uh, och den här dörren hade Särb upptäckt tidigare. På den här dörren så står det godhjärtad. Um, jag tänkte att det var någon sorts... Ja, gåta, att bara godhjärtade kunde gå in där eller någonting liknande jag vet inte det var ett mysterium och det här jag lite meta fick någon sorts jag vet inte, meltdown över det faktum att mina, mina vänner tyckte att vi skulle avsluta där och fundera över om vi skulle öppna dörren eller inte till nästa gång Ja, just det. <laughs> <laughs> och Plötsligt blev den här dörren det viktigaste i universum. Och jag tror att jag slog i bordet några gånger. Men i alla fall. <skratt> <skratt> det är väldigt intressant det här liksom att ja, men så vi väntar. Men vi tar det nästa vecka. <skratt> Medan Anna är liksom Men det här är ju poängen med hela fighten Det var därför vi kom hit Ja, liksom Jag såg dörren innan jag kom, hamnade i fight Med den här vampyren Jag har gjort allt det här Jag har gjort den här skadan Och liksom, vi har överlevt för att jag ska få öppna den här dörren Och nu säger ni att jag kanske ska vänta i två veckor Innan jag får öppna den Personligen så var jag liksom Jag, jag ville att ni skulle öppna den För jag visste vad som var på andra sidan Ja men, men samtidigt så tyckte jag det var så roligt att liksom, tänka sig att, Ja men ni kanske väntar Så jag, jag försökte vara liksom, cool Men samtidigt ville jag liksom, att ni skulle Ha klar för att ni fick övna där Om ni ville Ja för du sa ju När vi höll på och diskutera om, om vi skulle vila lite eller mycket Så säger du plötsligt Ja ah, det går åtta timmar Vilket betyder att okej okay, vi, vi har vilat nu Allt är klart Och då tänkte okay. jag Ja, ja nu Nu kan de ju inte säga något annat Fortfarande Ja men vi kan avsluta här att Anledningen till att jag sa det liksom, att, ah, men, okay, ni åt åtta, åtta Det var för att ni eh, Hade tillbringat de senaste 5-6 minuterna liksom, Med att diskutera om utan, inte oss, eller, En långa ställning Och samtidigt så började ni liksom, beskriva Vad ni gjorde under de här timmarna som gick uh. Och jag såg liksom, att om inte jag säger någonting nu Så kommer ni tillbringa åtta, åtta timmar med att beskriva Om ni vill ha 8 timmar Vilket jag inte orkade liksom, vara med om Även om det är väldigt imponerande rollspelning Ja, men jag, jag tyckte att det var ju fritt fram till öppna dörren. Det kunde ju inte finnas något annat att göra. Precis, men ändå var det lite, lite sådär alltså. Ja, jag tror att jag till slut sa högt och tydligt att eh, Serbe öppna dörren. Jag kan mm, ha sagt mm. det tre, fyra gånger. Um, och jag fick onda blickar från Stefanie och liknande. Men, men, men jag gjorde det. Och eh, jag fick gå in genom dörren och det var... Det var skönt att få göra det. Eh, och, och, och där inne. Ja. Där inne väntade det ju någonting som vi då absolut inte hade sett eh, komma så att säga. Eh, för att vi hade inte fattat alla de här orden utanför. Men den som står där inne är eh, Snäll. en karaktär från vår förra kampanj. Eh, mm. Från. Ja, han har med sig sin, äh, sin, sin griffon, äh, Jaffa. Yep. Och till det här hör ju att den världen gick under och försvann- och så där för att vi misslyckades med att stoppa äh, den, den onda Desmond. Och ja, snäll här är ju ett spöke och ja, en sorts vakt- Uh, uh. För det visar sig att uh, vi är i den världen från den kampanjen uh, Som uh, metaktigt har uh, blivit en dark sun-värld sun uh, Rätt illa, rätt tråkigt för dem uh, Ja, det är lite sugigt för det uh, lite så Vi inser att eftersom vi näst, nästan alla uh, använder magi Så har vi gjort rätt mycket ont i den världen Bara genom att vara där i några timmar vilket känns rätt skönt för onda karaktärer ändå Ja, det är sant det är sant. Man får det så. I Dark Souls är det så att Arcane Magic Han drar liksom livsenergi Så att när man kastar en spell Ungefär alltså förenklat så dör någonting mm. Många saker dog den dagen <laughs> Många saker dog den dagen um, Så de här orden vi hade Vi hade ju alltså då äh, äh, Saker som äh, Höst och äh, krön Ja. Uh, Fall Crest uh, Som då var staden Som vi började i Och där mycket av det hela begav sig uh, I förra kampanjen Precis. Uh, vi hade även uh, ansträngning uh, Och lag Sen uh, lagansträngning hmm. Team effort T Team effort oh. Vilket var vad ni kallade er <laughs> ja. Vilket var vad vi döpte våra rollsmysgrupper Och den här podcasten efter. <laughs> Precis. Uh, dag... Jag var jätteländ att ordet till... Ansträngning skulle uh. Jag var jätterädd att ordets ansträngning skulle göra er direkt alerta på vad, vad det var handlade om. Det var därför egentligen skulle det vara så att ansträngningen stod på andra sidan dörren. Ah. Men nu vill jag få er att, att gå in genom dörren, så då hade jag liksom tog jag er ut sidan. Jag tror att vid det laget så var jag så inne på att jag inte hade en aning om vad det var för något. Att så här, alla nya ord bara förvirrade mig ah. ännu mer. <laughs> um, men vi hade även Dal, vilket jag antar kommer från Nentir vale. Ja, det är lite så här nöd. Mm, jag så här, sen så tänkte jag, ja, annat tid hade ju varit svårt att översätta. Ja, det är lite um, krångligt så, så tänkte jag att vall får vara någonstans slags dal bara. Mm, jag satt, och tänkte krön och dal. Är det, är det någon sorts beskrivning av sanddyner <laughs> Det var Jag tror också att min det tankingång... var lite så. Här, jag tror att vinteren var med. Så det var ju ett äh, winter. Äh, winterhaven eller någonting i Ja Fellhaven. precis. Så jag tror att de var inne också på att det, ah, men det är årstidigt kanske som, Alltså liksom att det, det här har varit äh, någonting, någonting. Ja, vi hade, vi hade tankar Men de var fel, ja, men det, det var tankar mm, Så Det vi får reda på är att uh, Gudarna i den världen uh, Skulle gå ihop Och jag vet inte Rädda det som var så rädda på något sätt Ja, typ uh, Jag tänker så här: out of game Det, det som inte på det var på, uh. att De kom fram till att Rädda någonting Typ Andedark eller någonting Och så ja. offra sig alla gudarna För att Desments, Desments plan var att Nollställa alltihopa mm. gör, Så ingenting fanns <laughs> Så deras, deras lösning var liksom att försöka Plocka undan någonting och rädda det någonstans mm. och, och samtidigt då skulle alla dö Ja, det var liksom planen, så de hade bestämt. Sen får Snäll då, som här står och vaktar, han får reda på att några av de här gudarna i alla fall lever liksom i vår värld, i vår dimension. Mm. Och han blir lite upprörd. Han, han tycker att de har ja ljugit för honom. Och han typ försvinner och text, liksom texten på väggarna i rummet endast till döda alla gudar. Mm. Och där han har stått så finns en portal. Och den här portalen är en väldigt trevlig portal som tar oss dit vi vill. Och dit vi vill är... Vid det här tillfället eh, Shiny Rock, det vill säga en, en, en svirfneblin stad som vi var i nyligen. Och eh, nära vilken vi antar att vårt skepp är. Så, så dit tar vi oss som en liksom, sista del i den sessionen. Ja. Så det var lite liksom uh, ett äventyr från Forgot till Darks handlaterna, bara, uh, bara för att. <laughs> eh, den intressantaste reaktionen på det hela var att mina vänner istället för att bara ignorera att snäll då ville döda alla gudar helt plötsligt och skulle ut på någon sorts vengeance-trip så började de diskutera hur man skulle kunna döda alla gudar och, och sådär ja. vilket jag tyckte var kanske inte en superbra idé för, för jag har någon, någon sorts idé om att det inte är så populärt bland gudar Döda, alltså det är så här, som jag tänker så här rent, rent meta Där man måste väga nu mm. är följande mm. Dels så har ni en, en person som vill att ni ska döda alla gudar Ja, en person Och som vi inte eh, känner Precis Och det är, alltså, det är ju svårt att döda alla gudar Men mm. den här personen vet om att ni har liksom, att han, har, att han har sagt det i alla fall till er Ja, så han, han kanske Gudarna... tycker att... Äh, ja. Att ni borde göra det Medan mm. gudarna inte har en aning om vilken ni är alltså, Ni är liksom en äh, speck Beneath their notice mm. uh, Vilket gör att Gudarna kanske inte bryr sig Om att ni försöker döda dem Men däremot kanske snäll bryr sig om Att ni inte försöker döda dem Ja så, det är, så här, det är ju den personliga mindre faran Mot den eh, icke-personliga Mycket, mycket större faran Ja precis, jag, jag tänker ändå Okej, okay, eh, vi vill inte att snäll ska bli arg på oss ja, Vi försöker döda gudarna Varpå ja. gudarna märker av oss Och liksom stampar precis. på oss som de myror vi är Eller så kan vi kanske Försöka hantera att snäll blir lite Snäll, arg. ja exakt Det är, gillar eh. du tänker mm. Jag vet inte, måste väga för- och nackdelar Sådär mm. Jag gillar det mm. eh, Bra sammanfattning av äventyret mm. det, var också, det här var också lite Mitt sätt att försöka ge Någon slags eh, closure För då förra kampanjen Som ja. då slutade med att många av hjältarna Dog under en eh, ja, I kloakerna under en -town. Vilket är en ganska, så här, en ganska Tråkig död i alla fall När man får veta att ja, men universum dog till slut Ja. På grund av det Tack vare liksom direkt Relation till att ni dog Så dog universum ah. det, är det universumet ni hade bott i ah, Och spelat i så här, Över ett år Precis och den enda som då överlevde Får ni veta nu i och för sig var liksom snäll eh, jag vet, Man kan ha olika tankar om Men han var i alla fall med liksom i slutet När allting skulle gå åt skogen Okej okay, mm. Han var, han var liksom med i Council of the Gods, Gods mer eller mindre. Och ja, han satt där på någon av platserna. Psykopat, snäll får vara med, ja, ja, nej. Äh. Ja, mm. man, kan, man kan ha tänka om detta. Um, Precis. Men, du... och, och, och samtidigt så vill jag liksom också att det skulle vara logiskt, eller åtminstone smått intressant. Om man är, även om man inte bryr sig om Closure, så vill jag ändå skulle vara ett äventyr som var värt att spela. Ja, det var ju kul att få pröva på Dark Sun utan att. Riktigt pröva på Darkson på något mm. sätt. Eh, kul att se omgivningen, så att säga. Eh, det gjorde mig ännu mer såhär, jag vet inte, fast i min åsikt att, att, att vi inte bör spela där. Det första vi gör, det känns lite hardcore. Mm. <laughs> det, det var mer hardcore förr i tiden. Förr i tiden så var det. Eh... Alla NPC:er var minst en level 3-fighter. Okay. Och det här var liksom under den period när NPC:er inte hade uh, player classes. Alltså de, de, de var typ så här: level 0-commoner. Mm -hmm, den här världen är liksom ett snäpp värre än alla andra världar. Vi har till och med försökt gita som är uh, liksom den ras som typ bor ute i, inte i rymden, men typ. Uh, Astral sea eller någonting okay. de, de, liksom, de är helt enkelt krigiska badasses De, de öppnade ett portal till Darkstan Som de liksom senare flydde ur an mas När de liksom <laughs> mötte en, så här, en öken Fylld av psionics Som är liksom, eh, <gjort> gjorda för att döda Allting som finns och, så, och sen så kollapsar de porten bakom sig Och liksom kommer aldrig mer tillbaka mm, alltså jag kan, den, ja, den lilla smak Vi fick av Darkseid, uh, Jag hade gjort likadant um, Ja mm -hmm. Så det, var, det, är, det är en hårdare värld liksom, uh, överlag. Du, du nämnde tidigare, i, nu idag, att folk kanske skulle vara lite upprörda över, din, över hur, hur du att det inte skulle gå att gå från uh, Forgotten Realms till Dark Ja, uh, alltså, det, det beror mycket på att det var det, det alltid har varit så att Dark Sun har haft en så här, svagare koppling till alla de här andra planerna som fanns. För det var, förut i det så började de med något som var typ spelljammer. Mm -hmm. Och spelljamming var som liksom att åka mellan de olika sättningarna som, som de fanns Det var när de började vinda upp allting till en, till en stor kosmologi mm. Så att även liksom fast det var så att det fanns en basic och alltihopa Så var det ändå så att man kunde besöka dem med varandra Men de hade alltid Darkstan bredvid Aha. Men det går faktiskt om man bara försöker väldigt mycket Så vi skulle någon gång kunna komma till Ebron och åka tåg? Yes Okay. På, på något sätt så, så tror jag att det borde gå Och om inte annat så, så gör jag som jag gjorde nu Och liksom tar en del av det och stoppar in Bara för att ha det där mm. Kanske ha någon stad eller någonting Eller liksom någon, någon, någon, någon dimension som påminner om Det är fördelar ja, med att det är med ett rollspel Och inte något annat <laughs> Man kan göra vad man vill Ja men ungefär Mm. <laughs> Nice, jag känner att vi har lyckats fylla ett avsnitt trots det bara var vi två Ja, och trots, och trots att, att vi liksom inte post... gör så mycket uppenbarligen <laughs> Jag vill säga trots att det liksom var The Lord's Day idag ja, ja, det är därför vi har suttit och tänkt på honom Precis, exakt Men jag tänker mig ändå att vi, vi är någonstans klara där jag, Som avslutningsord vill jag bara säga en sak mm -hmm. Och det är var snäll mot Karth det är en NPC du kommer träffa i uh, Kotor. Okej. Okay. Var snäll mot Karth. Jag har många gnäller på att han är gnällig, men han, han har en backstory som ändå rättfärdig det. Okej, okay, okej. Okay. Var snäll mot Karth. Alltså, även om du spelar ond, det, det skadar inte om du ger honom ett ben då och då. Okej. Okay. Jag ska... Han är kärrmig. ha honom som din backup shooter-guy eller någonting. Han är, han är schysst. Jag ska, jag ska minnas detta. Uh, jag ska... Var snäll mot Karth. Okej. Okay.